geskakel by net radio SA. Hierdie is die uitsending van Ee Kerk. Ee Kerk is die sending arm van net radio SA. En by hierdie geleentheid op 'n Sondagoggend speel ons muziek enerseits, maar ons het dan ook ons erediens. En die prediker wat jy vir na gaan luister is ek self, Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hier vanuit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika en van waar jy ook al mag luister, jy is baie welkom. Welkom dus vir ochend by Ekerk, die Erediens wat uitgesaai word op zondagochend om 10 uur. As jy in die tussentijd na die skrifleesing wil kyk Die skrifleesing kom uit Matthäus hoofstuk 5 Vanaf verse 17 tot 20 Matthäus hoofstuk 5 Verse 17 tot en met verse 20 Kom ons bid saam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 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dan u behoor die koninkryk, en die kracht, en die heerlijkheid, tot in ewigheid. Amen. O Vader, Sou ons sterf hierdop, diva in ons sonde. En lei ons nie in die versoute, maar verlos ons van die buse van die En ook ons geloof in God belei Ons geloof in God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees Vooral in die tyd waarin ons nou leef Baie belangrijk dat die mens jyself herinner aan jou geloof in God Daar die onwrikbare gedeelte van ons mense bestaan Daar die rots ons geloof Ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbeleidnis, en seker die oudste geloofsbelijdenis waarvan ons weet wat so dat teer omtrent 100 honderd jaar na Christus. As jy die beleidnis ken, dan kan jy dit saam sê of jy kan maar net luister en dit oordink. Daarna gaan ons ook luister na een Engelse weergawe wat gesing word door Steve Green. Ek glo in God die Vader die Almachtige, die Schepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore ons Heere wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus,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 vir ons een sang anbiedt.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 to save us all to lift us from the fall we believe we believe in Jesus the Father's own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 We believe we believe in the spirit we make believe that one our hearts are filled with his presence the comfort has come a kingdom unfolds in His plan, unhindered by quarrels of man, His church a pair. One remains a faith is not subject to seasons of My belangrike deel van die liturgie, die liturgiese orde dan van die eredienst Is om God te aanbid, dit doen ons gewoonlik dier lofsang en aanbidding Een tyd om een mens self net af te snui van al die dinge wat hier buiten Rondom ons gebeur, dit wat ons gedagtes opgeneem het vir waie ure en wat maar vlak in die mense geheel hee, en soms ook daar uit die onderbewuste na die oppervlak kom. En ons wil graag net gereed wees vir die woordverkondiging. Daarom ons tyd dan van aanbidding, om God te aanbid. En terwijl ons luister, na die begeleiding in ons aanbidding, kom ons sonder ons self net af, ons vergeet net een bykie van al die ougoedies, waarmee ons bezig was, en wat ons tyd opgeneem het, in ons gedagte dat ons ons ten volle, aan die Heere kan wui, hy wil so graag, met ons praat, so kom ons, mediteer terwijl ons hier in aanbidding is. You are Ons krifleesing vanochtend kom uit Mattheus hoofstuk 5, die 5e hoofstuk van Matthäus' Evangelie en ons lees van vers 17 tot 20 gaan oor die bergpredikasie belangrike aankondigings wat Jezus in die begin van sy bediening aangekondig het rondom homself en rondom die koninkryk Vers Vers 17 Moe nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie Ek het nie gekom om te ontbind nie Maar om te vervul Want voorwaar ek sê vir julle Voordat die himmel en die aarde verby gaan Sal nie een jote of een titelkie Van die wet ooit verby gaan Tot het alles gebeur het nie Elkeen dus wat een van die minste van die die geboeie breek en die mens so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die jemmele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die jemmele. Want ek sê vir julle dat as julle gerechtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrif geleerd is en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die jumele ingaan heen. Ons loos dit so ver en die Heere sê sy woord, sê ook elk een wat daarna luister, en dit in sy en in haar hart bewaar as Godse woord. Nou die thema van die boodskap vir ochend, noem ek die wet en die geloof, die wet van die Heere en geloof. En ons moet onthou dat daar baie denominaties op die aarde is, dit wil sê kerke en dan bedoel ek nou nie net, nou een kerk wat met baksteen een gebouw is nie, verwijsende dan dan na die gebouwe nie. Ek praat hier om die, die omvattende term namelijk een denominatie op een kerkgenootskap soos byvoorbeeld, kom ons noem maar net een voorbeeld, die baptiste kerk is een denominatie wat wereldwijd aangetref word of die rooms-katholieke kerk wat wereldwijd een kerk is, nou daar is baie, daar is minstens 45.000 Verskillende denominaties wat dan op 45.000 verskillende maniere na die bybel kyk So alle mense gebruik die bybel as basis As ek praat van mense bedoel ek kerk mense mense, christene Amal dra die bybel saam met hulle Wander hulle kerk toe gaan Of hulle dit nou in harde kopie het En of dit een elektronische formaat is en of jy nou sonder een bybel gaan in die elektronische formaat word daar op die bord vir jou geprojekteer amal baseer hulle geloof op die woord van God en dit maak een mens baie voorzichtig hoe ons die skrif dan moet benader hoe het ons al hier die verskillende onderwerpe van Godse woord anteer wat is die doel van die wet van die Heere het dit doel gehad en is dit nou uitgedien of het dit nog kracht staan die woord van God die wet van die Heere staan dit nog jy weet vir alles een mens na God begin kyk en jy maak een studie van hom en kyk na sy skipping en hoe hy alles in stand hou Dan is alles wetmatig Ons het Een hele klomp verskillende natuurwette En al daar die natuurwette Kom maar net van die schepper af Hoe hy alles in mekaar steek En hoe alles werk Hoe dit functioneer Alles is wetmatig As een mens wetenskap bijvoorbeeld bestudeer En jy berei sekere soorten gasse dan is daar formules en jy kan nie afweik van die formule nie, want dan gaan jy nou nie by die rechte substantie uitkom nie. Jy bijvoorbeeld waterstof moet berei, dan moet jy daar die formule gebruik en die sekere stoffe by mekaar gooie en het op die rechte manier doen. En as jy klaar die goed alles gedoen het, dan besef jy maar wie is die skipper van al die dinge? Dis God. Want hy het uit die niks Die ganse heel al in aan sy geroep, en alles is onder sy beheer. En toe hy met sy volk een pad begin loop het, daar uit Egypte, het hy Mooses op die berg laat klim, op die berg Sinaai, daar het hy vir hom die wet gegeen. En nou is daar klomp vraag rondom die wet Baie mense Dink dat die wet eindelijk verval het En dat ons niks mee met die wet te make het Wel andien dit nou dat die geval so wees Sê nou maar jy het ook so gedink Wat maak jy dan met Jezus wat hier sê Moe nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. So ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En hy sê dis, hy waarski ons dis, dat ook, ons kan nie dit so van mense leer nie. Ons kan het nie andersom aan mense leer nie. Hy sê, elkeen dis wat een van die minste van hierdie geboeie breek en die mense so leer, sal die minste, genoem word in die koninkryk van die jimmele. Nou wat moet die mens nou doen, vooral as jy nou gaan lees, en ek gaan nou een gedeelte vir jy lees, uit Gelasiers, hoofdstuk 3, waar Paulus hier met die gemeente praat, en ek wil, jy moet mooi luister na hom, Hy sê over onverstandige gelasheers. Wie het jy om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie? Jylle voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is as onder jylle gekruisig. Dit alleen wil ek van jylle weet. Het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet Of uit die prediking van die geloof As jylle so onverstandig Nadat jylle met die gees begin het Eindig jylle nou weer met die vlees Het jylle verniet so baie geluid As dit maar verniet was Hy wat jylle dan die gees verleen en krachte onder jylle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God gegloe het, en dit is om tot gerechtigheid gereken. Jylle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hylle is kinders van Abraham. En dan gaan hy mykie verder En die hele skrif wat vooruit het Dat God die heidene uit die geloof So rechtverdig het vooraf En Abram die evangelie verkondig met die woorde In jou sal al die volke geseen word So die wat in die geloof is geseen word Saam met die gelovige Abram Want allemaal wat uit die werke van die wet is Is onder die vloek want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dan, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan een hout hang Hy hoop ook hy het mooi geluister na die twee skrifgedeeltes van Matthäus 5 en dan hier uit Gelaasheers hoofstuk 3 en as o mens somme net so oorsachtelik na die twee gedeeltes kyk dan mag dit lyk as of dit in contrast met mekaar staan. Maar ek wil vir jou verseker dat Godse woord weerspreek omself nie. God maak ons ook nie door mekaar nie. Hy van die heen mens moet later nie meer weet wat er kan doen nie. Wat is nou recht en wat is nou verkeerd? nou kom ek lees vir jou een gedeelte in 2 Korintheers hoofstuk 3 in die jy een bybel by jou het en jy daarin wil blaai dan gee ek jy die geleendheid want ek self moet ook daarin blaai na 2 Korintheers hoofstuk 3 en ons kyk van om vers 3 2 Korinties hoofdstuk 3 Misschien moet ons maar kyk van vers 2 Paulus skryf hier aan die gemeente Hy sê, jylle is een brief Geskrywe in ons harte Geken en gelees dier alle mense Omdat jylle duidelik een brief van Christus is Dier ons berei geskrywe nie met ink nie maar met die gees van die levende God nie op kliptafels nie maar op die vleestafels van die hart, wil hy moet hierdie preenkie baie duidelik sien dit is belangrik dit is belangrik om te weet dat God met Mooses op die berg sien gesprek gehad het en aan hom die wet gegeet wat op kliptafels geskryf is. Die mense, net onmiddellik moet die mense die prentkie kry van kliptafels. Kliptafels is regiet, dit is onbruik, onbuigbaar. Indien die mense dit sou probeer buig, dan breek alles. Regiet, uitgekap, Met vierkantige letters In klip En tegen oor dit Praat die Heere nou van sy wet En die skrywe daarvan Nou nie meer so met ink geskryf nie Of hoe dit dan ook al geskryf is nie Maar met die geest En die Van die levende God, God skryf dier sy gees wat in ons woon En hy skryf, skryf nie op kliptafels nie Maar op die vleestafels van die hart Nou hoekom skryf die Heere dit op die hart en wat het dit nou met ons te doen Hoe moet ons dit nou verstaan? Ons moet nou aan die een kant hier kan sien kliptafels en waarop daar die wet geschryf staan. Dan moet ons nou, nou luister na Jezus wat sê daar kan nie een van daar die wette ooit verbuig gaan nie dit sal alles in vervulling gaan hy het ook nie gekom om het los te maak nie. Nou wat het hy dan kom doen ten opzichte van die wet? Hy is gesê om dit in vervulling te breng. Ek kom, ek help jou net vir oomlik, daar was nog nooit een mens op aarde wat die wet kon gehoorzaam wees nie. Want die bybel sê, jy mag nie afweik van enig iets daarvan nie. Vervloek is elkeen wat net daarvan sal probeer afweik. Want dit is regiet, dit is in kliptafels geskryf. Nou kom God met hierdie wonderlijke gedachte Namelijk dat hy nou nie meer op kliptafels werk nie want dis te regiet Nou kan jy net, ek sal net vir van een voorbeeld van een vrou wat in overspel betrak, betrap is En volgens die wet moes sy gestenig word En die vrou word na Jesus toe gebring Door die fariseers wat met daar die kliptafels in hulle hart rondloop Daar die regiede kliptafels En wat doen Jezus? Jezus begin skryf met sy vinger in die grond en ek is daarvan oortuig, hy het daar geskryf verskillende oortredings van verskillende mense wat daar gestaan het, want God ken ons. Hy weet wat ons is en wat ons doen. En soos wat elkeen dit nou gekyk het, het elkeen omgedraai en geloop, want elkeen is skuldig. En wat dan van die vrouw? Daarom het Jezus na gekyk en gesê, waar is die mense wat jy beskuldig het, ek beskuldig jy ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Dit lyk ons nou na ander soort manier van dinge te hanteer. En dis dit die rede dat die Heere besluit het, maar hy gaan dan nou nie meer so werk met externe tafels en goed waarop dinge geskryf staan nie, want daar mense wat regiet volgens die dinge wil bly en selfs skuldig is, maar ander mense wil skuldig vind. Terwijl ons allemaal skuldig is. En wil die Heere vir ons een nieuwe pad oopmaak, een nieuwe manier van lewe, Hy skryf dit alles wat hy ons van oortuig, as jy nou vir luister, en die Heer oortuig jou, en jy dink dit was nou goeie boodskap om na te luister, dan skryf hy dit nie met ink nie, maar hy skryf dit door sy gees. Skryf hy dit op die vleesstafels van ons hart. En daar waar dit op die vleestafels van ons hart staan, daar kan die Heere met ons een makkelike en een gemakkelike gesprek voer. Omdat dit nie meer in daar die regiete vorm daar staan he. Daarom wil ek jou neem na een baie interessante gedeelte in Markus, baie vers 28, een gesprek hier oor die wet. En toe een van die skrifgeleerdes wat bijgekom het, hulle hoor rede toos en wis, dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hom, wat is die eerste gebod van almal? Jezus antwoord om, die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere, onze God, is een enige Heere. En jy moet die Heere jou God liefhe met jou jylle hart en uit jou jylle siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht, dit is die eerste gebod. En die tweede hieran gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hee soos jou Daar is geen ander gebod groter as dit nie. Kan die sê in, hoe word Godse woord, sy wet, opgesom, Omdat ons die wet nie mooi verstaan he. Omdat ons dit soms op so'n rigide manier probeer interpreteer. En sê die eerste van die geboeie is dit en nummer 2 is dit en 3 en 4 en 5 en 5 en 6 en iemand in die 60 gebod oortree of die 7e gebod of iets van die aard. Weet jy wat is die hele gebod? Die hele gebod as jy moet God lief hee. God sê vir jou, wat vir luister, my boete en sissie, dat sy gebod is dat ek en jy hom moet lief hee. God is liefde. God wil nie, he, jy moet om vrees in daar die sin dat jy bang is vir hom nie. God is ons pa. Hy is ons vader. Hy is een goeie vader. Hy is een liefdevolle vader Hy wil hy, jy moet op sy skoot kom sit Dat hy in jou oor vir jou kan vluister hoe lief hy vir jou is En dan wil hy, jy, jy moet terug aan hom kan vluister My vader, ek is ook lief vir u Ek bemin u met my jylle hart Met my jylle verstand En met al my kracht Dit wil sê alles wat ek doen, centreer en vind een fondatie en vind een motivering uit die liefde wat ek het vir u, maar hier die liefde is een refleksie van uw eie liefde het is omdat God ons lief het, dat ons kan lief het, Dit is soos die maan wat nie op zichzelf kan skyn, die maan het geen in sigself neem, wat dit reflecteer die strale van die son, net so met ons. Omdat God ons lief en ons om toelaat om ons lief te hee, reflecteer ons ook daar die liefde, want ons drink dit in, ons absorbeer dit, ons maak dit deel van ons ons denk aan om dag en nacht, as ons wakker word in die ochtend, As ons gaan slaap in die aand, as ons bezig is, wat ons ook al doen, doen ons uit die bron van hier die liefde van God, wat hy vir ons heet. Dit is sy wet. Is dit nie wonderlijke wet nie? Denk jy nie dit so wonderlik gewees het, as al die wette wat opgeteken staan in boeken en wat aan studenten geleer word, rechtstudenten vir hulle sê, kom ons gaan alles nou verander en opsom en vir jou sê, alles wat in die wette aangetekend staan kan gerediseer word tot ek en jy moet mekaar lief hee. Jo, nou wonderlik. Opsomming van die wet. Nou kom ek lees dit vir jou in ander woorde soos dit in 2 Johannes. Je het mis daar achter in die bybel waar ons die korter briewe het en ons ook Johannes daar het. En 2 Johannes het net een hoofstuk en ek lees nou vir jou vanaf die 5de vers van 2 Johannes. Die tweede brief van die apostel Johannes wat net een hoofstuk het. En ek lees vanaf vers 5 Ondou nou oor die wet En denk oor die opsomming van die wet En onthou dat die wet nie ontbind is nie Dat ons nog altijd uitvoering moet gee aan die wet Maar daar is opsomming van die wet Dat ons God met lief he, Met my hele harte met al my verstand en met al my kracht En my naaste lief he soos wat ek myself lief he Nou kom ons luister hier na Johannes wat sê en nou bid ek u uitverkore vrou nie asof ek een nieuwe gebod skryf nie maar een wat ons van die begin afgaat het dat ons mekaar moet lief he. en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy geboeie. Dit is die gebod, soos jylle dit van die begin af gehoor het, en dat jylle daarin moet wandel. So dit is nie een nieuwe gebod nie, dit is nie dat ons die gebod nie mooi verstaan het nie, dat ons het verval in allerlei soorte van dinge, om mense skuldig te verklaar, dat iemand hier die wet oortree en oor daar die wet oortree, mense, die wet is eindelijk liefde, dit gaan eindelijk oor liefde, dit gaan soos die oor die barmhartige Samaritaan, wat die persoon vind, wat daar le, en wat onder die rovers verval het, en daar aan hom gaan aandag gee, en om op sy pak dierie help, dis liefde, dis neerbuigende liefde, Dis nie om die persoon daar aan te vat en om te sê, nou wat het jy nou verkeerd gedoen, hoekom het jy nou onder die rovers verval nie. Nee, ons het allemaal onder die rovers verval. Ek en jy en die hele menselike geslag is besteel en beroof door die duivel. En omdat ons eindelijk allemaal in die selle boekie sit, is ons veronderstel om met mekaar medelije te hee lief te hee as God dit maar net kan recht om na by ons te kom so dat hy hier die liefde wat hy het in ons kan deponeer in ons hart dat hy ons harte verander enerzijds om ons die klip hart ne, op die wette geskryf, daar die klip hard te vat en om uit te haal en om te vervang met een vleeshard wat nie meer so regiet is nie. En dat hy self begin door die inwonende geest, wat ek en jy moet God in, inlaat. Niemand anders kan dit doen nie, dit net jy wat dit kan doen. Hy staan en klop, En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan na hom toe en met hom maaltijd hou en hy met my En die maaltijd wat jy saam met hom gaan hee is die woord, Godse woord Jy sal later besef, ja ek kan nie maar net brood alleen eet nie, ek kan nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat aan die mond van God uitvoort gaan en wat alles ingeteken staan in sy woord, daarom eet ek sy woord, daarom is het vir my een feestmaal, en hoop ek, dat terwijl jy nou so luister hier na die woord, dat het vir jou een feestmaal is, ek hoop rechtig so, ek hoop rechtig dat hier die wet, waarvan Johannes hier skryf, wat hy sê, dit is nie een nieuwe wet nie, Hy sê maar een wat ons van die begin af gehad het Dat ons mekaar met lief hee God is liefde Ja, God het alles gemaakt God is almachtig God is alwetend God is al omteenwoorde God is al genoegsam Maar mense, alles is gerediseerd tot God is liefde In God, in sy diepste weese Is sy verskrikkelijk lief vir jou En vir my, gelukkig vir my ook Terwijl hy nou na ons sit en kyk op sy troon Kyk hy na ons met liefde Nie met haat nie Nie met afsku nie Nie met die lelike uitdrukking op sy gezicht en in sy oor nie Maar met liefde Omgee liefde, mense, God is die skipper, hy is almachtig, hy het alle mag alle gesag is aan omgegee, hy het het, nogthans, loop God die daarmee te koop nie, waarmee hy te koop loop, is met sy liefde, Hy probeer nie allemaal oortuig van hoe almachtig en hoe groot hy is en hoe sterk hy is en wat hy alles besit. Nee, hy het het alles, ja. Maar wat hy mee te koop loop, as ek daar die uitdrukking kan gebruik, is oor sy liefde, wat hy vir ons het. God is verskrikkelijk lief vir jou. Jy wat nou luister. Weet dit, nou wat van die wet, wat van die nakoming van die wet, my liewe boete en sessie, weet jy, lief God vir jou, dat as jy hom na by jou toelaat in jou hart, in jou hartkamers, dan skryf hy die wet daar binnenkant, soos Paulus dit verduidelik, God werk in my om te wil, Sowel as om te werk na sy welbehaar Dit wil sê God werk in my hier die liefde Hier die opsomming van die wet Baie studenten net om daar die woordkie opsomming Baie studenten voor hulle gaan examen skryf Vat een boek en som om op So hulle dit in een note dop kan hee Dit is een baie slim ding om te doen Dan weet jy minstens ietsie van alles alles in een nete dop. God sy wet in een nete dop is dat ek God moet liefhe en my naaste moet liefhe, dat ek moet liefhe en terug liefhe. God is lief in my en ek het hom lief. En my liefde wat ek vir hom het, bewys ek door my optrede tegenover ander mense. Dit skyn uit my, uit dit is hoe die Heere sê, laat jylle lig so skyn voor die mense, dat jylle jylle goeie werke sien, en jylle vader in die hemel verheerlik, wat vir die vader sê, dankie vir hier die mense, wat jy oor my pad gestuur het, want dis eindelijk maar God self, wat op hierdie manier oor jou pad kom, so alles saam, gaan oor liefde, waar gaan ek die liefde vandaan kry, kan ek het self opwek, nee, God werk in my toelaat, soos dat jy hom nou toelaat om hier met jou te praat, skryf hy nou op die vleestafels van jou hart, en gaan hy as jy hom toelaat, verder met jou stap, verder met jou werk, in liefde, in genade, en barmhartigheid, so wanneer Jezus terugkom, dan is ons gereed, dan is ons na gees en siel en lichaam onberispelijk by die wederkomst. Dan moet ons blijdskap en vreugde en opgewondenheid uitleef daarby hom tot in alle eeuwigheid en hy gaan indien jy hier trane het as gevolg van mense wat jou nie recht behandel nie, verkeerde dinge doen en verkeerd sê tenner jou en so meer, en so meer, en so meer, Dank nie daan, dis alles ten goede, al verstaan ons nie mooi nie heren, hoe kan dit alles ten goede wees, maar heren, nogthans, net soos wat Jezus gesê het, Vader, as het u wil is, laat jy die, die beker by my voorby gaan, maar nogthans nie my wil nie laat, u wil geskiet, en ek beleid het net altyd, dis alles ten goede, en ek dank u heren, wat u weet van my, en u is besig om my voor te berei vir die eeuwigheid om altyd in die liefde te gaan wees. Ah, ons gaan nie met die tlomwete sêt, mense, ons gaan nie dit en eendig nie. Ons gaan net die die eenwete van liefde. Is dit nie wonderlik nie? Sien jy nie daarna uit nie? Ek is oortuig daarvan. Daarmee dan die einde van my boodskap, en wil ek jou graag sien met die sieninge van die heren,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 Weer een boek voorleesing, wanneer ek lees uit die groot gedachte van Gideon Joubert En 7 uur vanaan, 19 uur, stem van hoop, wanneer ons weer die woord van die Heere oordink En daarmee gaan ek nou vir jou sê, Shalom, vrede vir jou